morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder her på ugens sidste handelsdag i uge 4. I dagens overblik kigger vi blandt andet på boligmarkedet, for her er det ved at være sidste udkald for de tusindvis af boligejere, der skal have refinansieret sit lån, men ønsker at ændre lånetype inden 1. april. Vi skal også høre fra et hårdt presset elbilsfirma, der har en dansker i spidsen. Men vi starter med at tage et kig ud på markederne, der stemningen ser ud til at vende. Du lytter til Your Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. For efter seks handelsdage med plusser har stemningen på aktiemarkedet taget en drejning i Asien. De toneangivende indeks i både Kina, Hongkong og Japan taber luft i fredagens aktiehandel, som allerede er godt i gang. Hvad står det til for de japanske aktier i Nikkei-indekset, som taber halvanden procent? Men historerne har her fundet de røde pensler frem, fordi landets inflation stiller af til under 2 procent for første gang i halvandet år. Og det er en lavere inflation end ventet, skriver Bloomberg. Også de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset falder med knap 1 procent, mens der i Europa ifølge futures er udsigt til en flad start på ugens sidste handelsdag, mens de amerikanske aktier også ser ud til at få en og sur afslutning på ugen. Futures for Dow Jones og S&P 500-indekserne indikerer fald på 0,3%, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks står til at tage et lidt større hug på minus 0,8%. Det er tid til at spise blyanten, hvis man er blandt de tusindvis af boligejere, der skal have refinansieret sit lån, men ønsker at ændre lånetype inden 1. april i år, hvor en ny rente træder i kraft. For den 31. januar er der nemlig opsigelsesfrist, hvilket er fristen for at registrere ændringer i lånet. Og hvis man ændrer, ønsker at ændre lånetype, så kan det faktisk være et meget godt tidspunkt at gøre det lige nu. Sådan lyder det fra Aris Kovic, der er seniorøkonom i regel, Kredit Danmark. Han anbefaler dog boligejere, der overvejer at ændre rentetilpasningslån, at tage en snak med sine rådgiver. Kig på din økonomi og tag en snak med din bankrådgiver, hvor I også kigger på økonomien sammen og snakker om dine forventninger til fremtiden. Og tag en beslutning ud fra det, er rådet fra CNN Økonomen. Du kan læse mere om, hvilke boliglån økonomen venter, at boligejerne vælger, inde på yearinvestor.dk. Det har ikke været en særlig god start på året for elbilsfirmaet Fisker, der har den danske bildesigner Henrik Fisker i spidsen som CEO. Aktien i elbilsfirmaet er nemlig styrt på børsens. Alene i år er Fiskeraktien dykket 49,9 og siden kurstoppen i 2021 er den faldet hele 97 procent, skriver Dagbladet Børsen. Jeg vil aldrig kunne forudse, at aktien vil være der, hvor den befinder sig nu. Det er skuffende, og jeg synes ikke, det afspejler vores forretning, siger Henrik Fisker til børsen i et interview. Fiskeraktien er blandt andet presset af forsinkede leveringer til kunderne, leveringstal langt under forventningerne og trælsehistorier om bilerne. I sidste uge kom det nemlig frem, at den amerikanske myndighed for trafiksikkerhed, NHTSA, har indledt en undersøgelse af bilmodellen Fisker Ocean. Det skyldes, at der er blevet indgivet en række klager om potentielt farlige og alvorlige bremseproblemer i fiskerbilen. Det har fået en af de mest positive analytikere af aktionen, Jeffrey Osborne fra Finanshuset T.D. Cown, til at komme med en noget dyster udmelding. Selvom vi stadig mener, at fisker har potentiale til at være en aktør på elbilsmarkedet for inkonsistenten i leveringstakten, Ændringen i distributionsstrategi er nu en undersøgelse af Oceans bremsepræstationer til at tøve med at anbefale aktien. Det lyder det fra Tidek Havn, analytikeren ifølge Watch. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansenheder. Og ellers så kan du jo følge med løbende på jernrester.dk. Tak fordi du lyttede med, og god weekend.